Jorgi Kanblon bidarten gira, ez tia eskola edo eremu eta zabalau ezagutzen dugu lotzen duguna ingenieritzari eta enpresen garapen biziki zehatzei eta orain hemen instalatu da beraz Sofia Genetik enpresa zuorko buruzira, egun lehenik. Egun inza. Orain arte suitzan segitu zaitugu eta hemen enpresa berri batean instalatuak zireztea unbaitetik hasteagatik zer da sofia genetikak egiten duena? Ez da, enpresa berri bat, bulego berri bat, eh? he? Baditugu bulegoak uh, suizan estatu batuetan eskalerian uh, eta baita ere pezaken. Orduan, sofia genetik uh, 2000 eta maikan asigin nuen, sortu gin eta gara horretan oartzen ginen medikuntzan evoluzio gure ustez ere bat izan entzela, objektibitate gehiago ekartzeko ...pazienten datoak obeki erabiliz, gaurko pazienteen obeki diagnostikatzeko eta herremedioekin uh, tratatzeko. Baina baita ere gaurko pazienten datoen erabiliza, uh, biharko pazienteak obeki tratatzeko eta obeki diagnostikatzeko. Eta orduan, 2000 maikatik uh, gaur egunera uh, sortu dugu plataforma bat, Odeietan, Klaude dena, eta gaur egun lan egiten dugu zazpire hon da hogei ospitalekin irurogeita mar erritan, eta minbizian eta ereditarioetan aktibo izanik, hilabete guzizk hasi goi eta mar mila paziente laguntzen ditugu. Hortarako ze izan behar da ditua medikuntzan, izan behar da statistiketan aditua, matematikan, zertan izan behar da berezitua? Ba, hintza oso komplejoa da, da eh, eta ber, ber, berri bat sortu dugu ere hor. Gure bezeroak ospitalak dira, eta duela orain uh, bi urte lan egiten dugu ere farmazietika kompainekin. Gure bezeroak uh, medikoak dira, biologialariak, patologoak, haien uh, lana eta haien iztegia ulektu behar dugu, eta nu, nahi badutean ere haien eguneroko lanaren kompleksitatea. Gero, gure aldetik, bakarrik mediku bat daduguen gesan larehun da bat langide gira gaur eta begehun berrogeita hamak baino gehi lareunda hiurogeiogeitatik dira ingenieroak edo biologiaari daita a, zientifikoak. Ogan hoien lana nahi da, plataforma baten garatzera, algoritmoak garatuz, algoritmoak ezaagz, plataforma batetan klauden handena eta algoritmo esker, ospitalek sortzen dituzten, produsitzen dituzten datoak obeki kalkulatzera, atsemaiteko signale bat datoetan oso zaila dena eta gure adimen artifizial eta nik adimen kolektibo gabe ospitalek etze ez zaten ikusi signale bat horkitzen dugu. Pentsatuko genuke zure bulegora iristean, eh, paperpila bat izan entzela, dena kalkuluz betea eta alta ez duzue paperik, dena informatikaz egiten duzue. Ba, egia da, hori ez gira sobera oartzen guretzat normala da, baina uh, anekdota bat uh, partikatzeko, COVID garaiean, enpresa asko sokezkatu azien, oren gukezkatu eginen noski ospitalak uh, segitu behar ez eta bakarrik uh, covid uh, jenden diagnostikatzeko, baina ere beste erien ongek Baina enpresa mailan, Bi egunez, jende guziaetxean zen eta gure eguneroko lana sigitu alizangin nuen. Mm -hmm. Aipaetzen maiztzen nuen COVID-a, adibidez hor eragina izan duzue lan bat edo bakarrik minbizian zentratzen zirezte? Hanpiskabat, oran erraiten nuen gaur egun laguntzen ditugu zazpireun daugei ospital eta laborategi munduan, irurogei tamar egiten, donostiko ospitala, bilbon bi, irunian beste bi, Baina gure sustraiak eta gure aktivitate nagusia, bai da minbizian eta eritasun ereditarioetan. Baina covid garaian, nahi bain ima zituzten tresnak genetika datuen produzitzeko, gizakien genetika datuen produzitzeko, erabilia izan adira ere virusaren adena deskodifikatzeko. Eta orduan, guk ere garatu ditugu gure plataforman algoriknu berezi batzu, biru hilabete behar izan gineetan ortarako, birusaren evoluzioa kudeatzeko. Gero, biskabat pena dena, zen daz, um, osasun mailan gauzak uh, denbor hartzen dute, eta batzutan politikoa dira, nahi bauzu, Europan jadanik baditugu irure bat ospital uh, gurekin ari lanean. Horroan, iru hilabetez ospitaloiek gero gure algoritmoak erabili izan balituzte, eta gure plataforma erabili balute, ari zanen ginuan, agas Europa mailan erakutsi birusak nola evoluzioan atzen duen bere adenaren aldetik, baina ere regionalki nun birus behiak agertarazi ziren. Baina, ara, gaiten noen bezala, medikuntzangauzak denbor hartzen dute, bada ere politika pixkat, eta ortarako zure lehen galderaniko arabera, oso garrantzitsua da ulertzera medikuek zer nahi duten, zer dira nahien interesak, nola nahi ginten duten, inovazioa adoptadezaten. Baraiten alde, enpresa ama edo subitzan dela, eta gero hemen egiten duzuena lanbera da, edo ez da gauza bera egiten duzuena han eta hemen. Bai, ez da, da ras berdina, eta pixka bat distentzi hartzeko Suiza eta Euskal Herriaren artean badira paralelo anitz, eta nik uh, benetan uh, enkuraiatzen dut uh, emengo politikoa iri, ikustera Suizan estrukturarekin ekartzen dituen uh, gauzonak. Eh? Oso federala Suiza eta inovazioaren oso toki hona da. Oan, ez gira, ni Suizara joan naiz, ez baitutukan Frantzian, bursu dutaz de delakorik, eh? ez duen bekarik nire doktoregoa egiteko, eta horrek ereman hau nau Suizara. Baina beraz, enpresa mailan, erran oen bezala, gira, lareunda iruro gehi bat, gaur egun, bat behar Suizan, eta Suizan batez ere nahi baduzu algoritmoen gainean lan egiten dugu. Biska bat simplifikatzeko, gure plataforma, Odeietan dena, Klaudian dena, da handezagun autobat bezala, eh? eta autobatetan mehauzukan motore bat, eta behar autoren estruktura. Eta beraz, motorea daguretzat algoritmika. Oik dira, datoak uh, tratatzen dituzten algoritmika. Eta hori, batez ere Suizan garatzen dugu, han deta detazientifiko oso haintzinatuak baitira, batez ere losanarean, eskola politiknikolo bat baita eta oso da. Aldiz, ez da inerret Suizan ekrakarazteko informatikalari ingeneroak. Eta orduan, Hemen sortu ginuelarik gure uh, e struktura eta orain edifizio behian, gutxi gorabera gure langiletatik bi erenak informatikalari ingenioroak dira eta hiek autoaren estruktura nahi baduzu plataformaren estruktura uh, garatzen dute. Hemen diren langileak zer dira hemen ingurukoak edo prest izan direnak momentu batean onera etortzeko lan egitera? Badira biak eta hori biziki garantzitsua da Gure baloreak, gure birtudeak ditugu, az, birtudeak dira ekintzak eta baloreak dira sinezmenak. Gure birtudetan, senditzen dugu, oso garantzitsua dela ere nahi baduzu pertsunek jakin dezaten zein diren aien sustraiak. Eta sustraien esker gero egalak zabalditzaten. Eh? Eta hortan nahi baduzu, eh, iduritzen zait, eh, Euskal badirela talentoan itz, baina eskaintza gutxi eh, talentoientzat, Baina batzu kanpotik gine behar izan dira ere. Eta aien a, aberastasuna, aien diversitatea ekarrazi ere euskalegira. Naiz eta hola izan, beti entzatzen diegu ulerztaraztera ere zer diren euskalegiko sustraiak. Znaz, obeki ulerzen ituzelarik sustraiak, eta Suizanik asko hori kaxiut, orain Suizan naiz baita ere, ogan konsidratzen anere badala sustrai handi bat, gero asko zerretxeago onartzen duzu diversitatea. Ogan gure elburua hemen da, misune berezi bat, ezkenean uh, mundu osoan minbizia eta ereditasun ereditarioak sofritzen duten erien laguntzera, kolektiboki, baina miso ortatik gaindi ere lan eskaintza berri bat, ingeniero sofistikatuek, Euskal Herrian atseman lana, ez eta uh, Parisen, edo Lyonen, edo berroa Madriden. Eta duela gutxi, jaiteko ia joan zen astean, nik deustuko eta ahasateko Unibertsitateak baita ere EHU bisitatu ditut, eta hango zuzendariekin elkarrizketan izan gira. Nahi ditu akordio berezibatzu izenpetu haiekin, hango estudianteak onera ere karrarazteko, eta nahi baduzu sustraioien eta egoien uh, zabaltzeko. Gure empresaren moto bat inglesez da, Breaking Data Zailoz. Eh? Ezakita arrasnola erran euskaraz, baina informazio mugen austera. Eta berdina egin nahi dugu hemen alde batetik, muga fiktibo hori uh, austeko eta euskal diren ingeniorek, pasa dezaten muga, eta gure enpresan lan eginez, misione importante batetan partea dezaten. Egia da, behar alde hortatik, oraindik badela lan egiteko, zaila da... Egoi Euskal Herriko Norbait onera etortzea edo hemendik ara hemendik emendik erreskiago jotzen dugu Frantzia aldera, eta behar bada Espainia aldera, tokian berean, bagen ukelarik, behar bada parada gelditzeko. Bai, arras, eta bat perspektiban esartzeko. Eh? Sofia ez da enpresa agunta, eh? ezakitzi urte tanzen, baina MIT, Massachusetts Institute of Technology, da munduko seguraski instituto teknologiko goi maileakoenak, Egiten du inovazioaren jankin bat, eta gara horretan teslaren aintzinean zuen sofia, eh? Pentsatzen dut gure impaktoa, hemendik dik berrogei urte, berdin teslarena baino inportantago izanen dela. Usasun mailan gira, denbora hartzen du. Baina gure eskaintza misiune inportante bat eta enparte hartzeko unikoa da. Eta pixka bat uh, promozio egiteko. Gure eingeniro eta data zentifikoetan baditugu arbardekoak, baditugu emaitikoak, baditugu estiakoak bidartekoak, baditugu epfelekoak, baditugu politeknik parisekoak. Zergaitik ez, deusto, ahasate eta eautxe eukoak. Edo angeluko blan pinoneko ikastolako bat. Hori, segur. Eta gure tzat aski txikitan ezagutu zaitugunentzat aski arraroa da... E, ikustea ikasle bat a, puntu hortareara heltzen dena, nola egin duzu salto guzio hori nola egin duzu bideeguzio hori. Bon. Untsa egiten duzu hortaza aipatzera. Sustraiak eta egoak, nire ustez eta agian bexi berdinada, da, nik ez neuak ez dira ikastoan men euskara dakite, eta zu handitu dira, sustraiak eta egoak zergaitik, Barkatu sustraiek eta egoak, bi aldizu este nazari zeho, eta sustraiek eta egoak zer gaitik zenaz. Nire ustez, gure sustraiek asko definitzen gaituzte, eta guk izan dugun belaunaldian ikastolan badakizu, etzen erratx, asko berri zan dira borrokatu, asko berri zan dugu erakbaki, asko berri zan dugu debatean izan, asko berri zan dugu eraiki. Ogan ere ustez, formakuntza izigarria beratxa eta ona izan dugu. Gero... Gehienak, Euskal Herrian uh, lan egin dute eta biziki ongi ere militantismoaren inguruan eta eta geadanik nire biologiaren pasioneak ere man nahu bordelera, eta gero suizara, eta gero oksordera, eta gero berritzere suizara. Baina pentsatzen dut, pixka bat, arro eta gehiago ukan behar dugula hemen. Mm -hmm. Berkira humila izan, mm -hmm. baina arro ere pentsatzeko besteak ez direla gubaino behar, nahi baduzo. Mm -hmm. Eta? Eh? Eta jaitenizunaren arabera, ni agituna izor Deustuko Unibertsitatea bisitatuz, janekin izan dut ikaslegienak Euskal Herriko Adirera, ustote uneko larogeita maha, Banko Santanderreko burua Deustuko Unibertsitatean izan dela, Iberdolako burua Deustuko Unibertsitatean izan dela. Eta ustez, behar dugu gauzoietaz piskabat ere mintzatu gehiago, gu ago ere itzaetiko humila... Baina ahu ala ere, ez gu behar uh, ukan komplexo horik uh, beste erri aldekiko, eta pentsatzen dut gure sustrai, gure baloreekin, ekin zaren gogo hekin, euskal egin gauz handiak uh, egin arazten alditu Baina zuk biologiako ikasketak hasi dituzularik, Etzenuen pentsatzen, egun batez, uh, olako ikerketa sailean bukatuko zenuenik? Bo, bat ere egin eh, Eta nik gaur egunere, nahi baduzu, egunerokoa bizitzen dut, eta uh, zangoak lujan eta pixka bat burua izahetan, eh? baina nes, bat ere. Mm -hmm. Egiten duzuna, ala ere, zuretzat ere, bizikia berazgarria da, pertsonalki ere? Bai, bizitki aberasgarria da, gero... Ez da erretxa ere, egiten eh? bizkarre zurbatutzen dut historia honetan, eh, operatua izan ez bizkarretik, lan eta kargu eta erantzun gizun asko da. Eh? Asiz eta, lehenbizi, uh, sortu dituzun uh, lankideen uh, lanentzat, hilabete uh, guziz pagakukant ditzazkizun. Eh? Zena nahi baduzu start-up mundu horretan bada glamour asko, baina bada presione asko ere, eh? badituzularik zularik lankideak, berduzu segurtatu beti diru aukanen duzula eta haksu dirua altxatzen duzularik guk milioi miloi ditugu, Badituzuk garai batzu, non berba e, iru hilabeten bagun ez duzu gehiago dirurik jenden pagatzeko. Horran, nahiko presione eta erantzun da, Baina hori ere, iduritzen zait berritzetortzeko guk bizi izan dugunari ikastoran izanik, berdin izan da, Ezginakien gero azertazi gina izanen zen, erakasleak pagatua izaiten ziren, ea kantina bat ukanen ginuen, ea gure eraikuntzetan barkatu ikastoran elektrizitatea edo hura ukanen ginuen, hori dan berda hon hartu nahi baduzu duzu, ez duzula dena kontrolatzenar, ar, baina berda oso determinatua izan, Ekin zailei zaiteko eta zure inguruan ikusten dituzun desafio eta janezak ere ez diren ibiltzen gauz txipigusiak beti hobetzen. Zena, az, azkenean, ustez, intza, enpresa baten arrakasta definitzen duen komuneritatea da kultura. Eta kultura da egunero jendek egiten dutena. Ea, barkatu behinan, eman ez dut bat... Komunean garbitzen duzun joan eta gero, ea papera lurrean biltzen duzun. Eh? Ea atea irekitzen duzun zure uh, lankideak eskuak beteako animaditu. Eta kultura horrek definitzen du nere ustez duzirako zer izanen enpresaren harrakashta. Eta pentsatzen dut ikastolan amditurik, nek berdin apiskabat bizizan dut ere futbol mailan kroaze dobaion horretan, familia batzen, Pentsatzen dute, mandizkigura birtude hon batzu eta orientxatzen dugu atxikitzera enpresan, ez da erratx. Ez nabaitu gu berrogei nazionalitate baino gehiago, ez dakit bidartan zen bat, baina segura eski amar bat, eh, irurogei langiren gain. Ez ditugu estudio berdinak egin, ez ditugu izkuntza berdinak e, a, a, a, a, a, mintzatzen. Baina ere, hala, de horiek, espero dut, erakusten digutela, elgarrikin lan egin behar dugula, erabaki behar dugula, ikasi behar dugula, bata besteare hilagun behar dugula, komunikatu behar dugula, inobatu behar dugula, adaptatu behar girela, eta azkenean, bata bestearen onerako, bezeroen onerako, pazienten oberako, inbertsoren oberako, behar dugula, enpresa honen historioa, arrakasta sunekoa, egin erazi. Bukatzeko, Jurgi, gaur nola bizi zira pentsatzen tetzirela denboraguzian bidarten, nola joan jinka zira, zein da zure egunerokoa? Bai, jordan, azken hamar hilabeteak estatu batuetan pasaditut familiarekin, ere maztearekin eta nere bi aurrekin, eta nintz eskertzen ditut, eh? nirekin etorri izanik, naiz eta abentura bat den, ez da erreatzen, nire aurreka malauta masei urte dituzte, unartzera zure lagunak utziko dituzula, Bainan horrek ere esperientzia hori gainzentasun perspektiba taber dastasun batek agrazio die. Gaur egun Suizen bizi naiz. Orain udan 6 aste ez lanenari naiz eta oporetan Euskalegian. Euskalegira etortzen naiz uh, urtean ama uh, ama bi aste. Bainan bai asko bidaz jaten dut, uh, asteantzear orain gutxiago bainan urtean hitzez 3 4 egun bidaiatzenuen. Gaur egunentsatzen dut uh, egitera 3 egun 2 aste guzti. Eta estatu batuetara joan behar naiz kutsigora uh, bera 6-azpi aste urtean uh, nere taldekideen urbil izateko eta bezeroen eta inbertsoren uh, urbiletik izateko. Gantxe urdan, nahi baduzu, bidai asko uh, baditu dela. Eta, bon, alde batetik, uh, bentsatzen dut, uh, COVIDak eta kutsi du ere pixka bat distantzian lan egin genezakela, ez dugula beti bidai atu behar, zela beti egazkin hartu behar. Baina guk asko sinizten dugu naiz eta adimen, artifizialan giren, adimen kolektiboan eta adimen kolektiboan bada ere gizakia. Eta gaur egun zurekin uh, egitera entribistau pertsonalki edo virtualki niretzat ez da berdina. Eh, senditzen algira, ezkenean gizakiak animaleak gira ere, bada dugu instinkto bat eta orduan galdetzen dugu ere gure lankideeri iruegun hastean etortzera buregora, Zendaz, ez bat artean ezagutzen, ez bat artean ikusten, ez dute ber impactu aukanen, ez dira berdin ulerktuko, elkarrizketa zailakukan berdituztelarik ez irain kandidoa izanen ere bai, eta orduan nahi behar zuen horren ondorioa da nik ere berdu dara bideiatu nire talden um, laguntzeko, aurten Kolombian izan naiz, Brasilean izan naiz, eta... Tokio, Bangalore eta Mumbai-era joan enaiz ere, nire salzaileekin, hango bezeroen ezagutzeko. Ez akit besterik egitu nahi duzun, Jurgi? Ez mileske egintza, janezake espero dut gure esperientziak, misioneak, beste batzu ere inspiratuko dituela. Alde horretatik, niretzat, Suizan asirik enpresan nahi baduzu, banituan beste eredu batzu, beste modelo batzu, eta erretxago da beste enxegitzera, Eta espero dut, guk ere emanen dugula, konviktionea, gogoa, kuraila, beste batzueri eri, bai egoaldean, bai Sofia bezalako enpresa bat zuen eskar.